trepte. Alergam pe o platformă infinită de beton, alergam, tăcerea era desăvârșită și alergarea nu mă o auzeam. Vederea platformei era amblă și infinită și nu o mai vedeam. Alergam pe o platformă infinită de beton, alergam, deodată înțiuit,